Luka, 20-ci fəsil Günlərin birində İsa məbəhddə xalqa təlim öyrədir və müjdəni yayırdı. Başçı kəhindər ilahiyyətçılarla nəxzaqqallar yaxınlaşıb ona dedilər, Də De, görək, sən bu işləri hansı səlahiyyətlə edirsən? Sənə bu səlahiyyəti kim verib? İsa onlara belə cavab verdi, Mən də sizə bir sual verəcəyəm. Mənə deyin, Yəhyanın vəftizi göydən idi mi, yoxsa insanlardan? Onlarsa öz aralarında müzakirə edərək belə dedilər. Əgər desək göydən, bəs nə üçün ona inanmadız deyəcək? Amma desək insanlardan, bütün xalq bizi daşqalaq eləyər. Çünki xalq, Yəhyanın peyğəmbər olmasına əmindi. Axırda ona cavab verdilər. Biz bilmirik hardandı. İsa da onlara dedi, Bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi mən də sizə demirəm. İsa xalqa belə bir məsəl çəkməyə başladı. Bir adam üzüm bağı saldı və bağı bağbanlara icariyə verərək uzun müddətə başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, onlar üzüm bağının məhsulundan bir qədərini ona versinlər. Lakin Bağbanlar qulu döyərək əli boş geri qaytardılar. Bağ sahibi başqa bir qul göndərdi, amma onlar bunu da döyüb biyabır etdilər və əlboş geri qaytardılar. O, üçüncüsünü də göndərdi, amma onlar onu da yaralıyıb qovdular. Onda Bağ sahibi dedi, Mən nə edim? Qoy öz sevimli oğlumu göndərim, bəlkə ona hörmət edələr. Amma Bağbanlar onu gördükdə öz aralarında danışıb dedilər. Varis budur, gəlin onu öldürək ki, miras bizə qalsın. Beləcə onu Bağdan kənara çıxarıb öldürdülər. Beləliklə, Bağ sahibi onlara nə edəcək? Gəlib həmin Bağbanları həlak edəcək, və bağı başqalarına verəcək. Bunu eşidənlərsə dedilər, Qoy belə olmasın. Amma İsa onların gözlərinin içinə baxıb dedi, Bəs bu yazının mənası nədir? Bənnaların rədd etdiyi daş, cuşə daşı olub. Bu daşın üstünə yıxılan hər kəs parçalanacaq, daşsa kimin üzərinə düşərsə, onu əzəcək. İlahiyyatçılar və başçı kahimlər başa düşdülər ki, İsa bu məsəli onlar barədə söylədi. Ona görə də həmin an onu yaxalamaq üçün yol axtardılar, lakin xaqdan qorxdular. İsana güdürdülər və yanına özlərini dürüst insan kimi göstərən bir neçə casus göndərdilər. Onu dediyi sözüstə tutub, valinin hökm və səlahiyyətinə təslim etmək məqsədləri var idi. Onlar İsa'dan soruşdular. Məllim, biz bilirik ki, sən düz danışırsan, təlim öyrədirsən və heç kimə tərəfkəkli etmirsən, Allahın yolunu həqiqətə görə öyrədirsən. Bizim üçün qeyseyrə vergi verməyə icazə var ya yox. Amma İsa onların hiləsini başa düşüb belə dedi. Mənə bir dinar göstərin. Onun üstündəki təsvir və yazı kimindir? Onlar cavab verdilər. Qeysərin! İsa onlara dedi. Onda qeysərin haqqını qeysərə, Allahın haqqını Allaha verin. İsanı xalq qarşısında söz üstə tuta bilmədilər və onun cavabına heyrət edib sustular. Dirilmənin olmadığını iddia edən sadıkeylərdən bəzisi, İsa'nın yanına gəlib soruşdu. Müəllim, Musa bizim üçün belə yazmışdı. Əgər bir adamın evli qardaşı övlatsız ölsə, o biri qardaş dul qalmış arvadı alıb, ölən qardaşın nəslini davam etdirsin. Yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı və övlatsız öldü. İkincisi də, üçüncüsü də bu arvadla evləndi. Beləcə, yeddisi də özündən sonra övlad qoymadan öldü. Hamısından sonra bu qadın da öldü. Ölülər dirlərində bu qadın onlardan hansınlar vada olacaq. Çünki yeddi qardaşın yeddisi də bu qadını almışdı. İsa onlara belə cavab verdi. Bu dövrün insanları evlənir və ərə gedir. Amma gələcək dövrə yetişməyə, və ölülər arasından dirilməyə layiq sayılanlar isə nə evlənəcək, nə də ərə gedəcək. Artıq ölə də bilməzlər, çünki mələklərə bənziyirlər və dirilmə övladları olduqlarına görə onlar Allahın övladlarıdır. Amma ölülərin dirildiyini Musa da çolla bağlı əhvalatda Rəbbi İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Və Yağubun Allahı adlandıraraq göstərib, Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır, çünki onun yanında hamı diridir. İlahiyatçılardan bəzisi buna cavab olaraq dedi, Məllim, sən nə gözəl dedin. Daha İsa'dan bir şey soruşmağa cəsarət etmədilər, amma İsa onlara dedi, Niyə Məsih Davudun oğludur deyirlər? Axı Davud özü zəbur kitabında Rəbb mənim ağama dedi, mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salana dək, sağımda otur deyib. Deməli, Davud ona ağa deyə müraciət edir. O, necə Davudun oğlu ola bilər? Bütün xalq bu sözləri dinləyəndə İsa öz şagirdlərinə dedi. İlahiyyatçılardan özünüzü gözləyin. Onlar uzun paltarlarda gəzməyi xoşlayar, bazar meydanlarında salam almağı və sinagoglarda baş kürsüləri, ziyafətlərdə yuxarı başı tutmağı sevərlər. Onlar dul qadınların evlərini yeyib dağıdar və özlərini göstərmək üçün uzun uzadı dua edərlər bu adamların cəzası daha ağır olacaq.